Приготви се за йога нидра. легнивша в шавасана, с изпънато тяло, раздалечени крака, обърнати нагоре длани и затворени очи. Направи всички необходими намествания, така че да ти е колкото е възможно по-удобно. Не трябва да има никакви движения, нито съзнателни, нито несъзнателни. Припомни си, че сега започваш да практикуваш йога нидра. И че трябва единствено да осъзнаваш онова, което чуваш и чувстваш. Тялото заспива, но умът остава буден. Трябва да остане буден. Кажи си на ум, няма да спя, ще остана буден. Поеми дълбоко дъх, извдишването, почувствай как прохлада и спокойствие обливат тялото, а с издишването, как грижите и тревогите излизат навън и те напускат. Осъзнай тялото си и се отпусни напълно. Почувствай, че краката са отпуснати, също и торсът, главата, ръцете, дланите. Разви осъзнаването за физическото си тяло от върха на главата до върховете на пръстите на краката и си кажи на ум. Ом. за цялото тяло кажи си отново Отпусни умствено цялото си тяло. Дишането. Осъзнай дъха си, който се движи между пъпа и гърлото. Осъзнаване на естественото дишане. Без принуда. Дишането. Между пъпа и гърлото, продължи с това осъзнаване и бавно почувствай, как се отпускаш все повече. Йога нидра започва сега. Сега е времето да вземеш своето решение. Повтори решението си три пъти. С чувство и осъзнаване. Например, аз ще пробудя своя духовен потенциал. Аз ще пробудя своя духовен потенциал. Аз ще пробудя своя духовен потенциал. Сега започваме с осъзнаване на частите на тялото. Съзнанието трябва да обикаля тялото без да спира да се движи. Докато се движи, то се променя в прана, жизнената енергия, в формата на поток от енергия. Не се концентрира и върху никоя част. И остави ума си да прескача свободно от една част на тялото към друга. Започваме с дясната страна. Палец на дясната ръка. Втори пръст, трети, четвърти, пети, длан, Задна страна на Дланта, Китка, предмишница, лакът, мишница. Рамо, подмишница. Талия, хълбок. Дясно бедро. Капачка на коляното. Прасец, глезен, пта. Стъпало. Горна част на ходилото. Пръсти на десния крак. Първи, втори. Трети, четвърти, пети. Палец на лявата ръка. Втори пръст, трети, четвърти, пети. Длан, задна страна на дланта. Китка, предмишница, лакът, мишница. Рамо, подмишница. Талия, хълбок, ляво бедро. Капачка на коляното. Прасец, глезен, пета, стъпало. Горна част на ходилото. Пръсти на левия крак. Първи, втори, трети, четвърти, пети. Премини към пръстите на десния крак и започни този път отдолу. Палец на десния крак. Тори пръст, трети, четвърти, пети, горна част на ходилото, стъпало, пета, глезен, прасец, капачка на коляното, бедро, хълбок, талия, подмишница, рамо, мишница, лакът, предмишница, китка, задна страна на дланта, длан, палец на дясната ръка. Втори пръст, трети, четвърти, пети. Премини към пръстите на левия крак. Палец на левия крак. Втори пръст, трети, четвърти, пети. Горна част на ходилото. Стъпало, пета, глезен прасец, Капачка на коляното. Бедро. Хълбук, талия, подмишница, рамо, мишница, лакът, предмишница, китка, задна страна на дланта, длан, палец на лявата ръка, втори пръст, трети, четвърти, пети. ЗАДНАТА СТРАНА НА ТЯЛОТО премини към задната част на главата, там където тя допира пода. Задната част на главата, дясна лопатка, лява лопатка, целият гръбнак, десен хълбук, ляв хълбук, дясна част на седалището, лява част на седалището, задна част на дясното бедро. Задна част на лявото бедро, задна част на дясното коляно, задна част на лявото коляно. Десен прасец, ляв прасец, десен глезен, ляв глезен, дясна пета, лява пета. Десен прасец, ляв прасец, задна част на дясното коляно, задна част на лявото коляно, задна част на дясното бедро. Задна част на лявото бедро. Дясна част на седалището. Лява част на седалището. Десен хълбук. Ляв хълбук. Целият гръбнак. Дясна лопатка. Лява лопатка. Тилна част на главата. Премени към върха на главата. Върх на главата. Чело, дясна вежда, лява вежда. Пространството между веждите. Десен клепач, ляв клепач. Дясно око, ляво око, дясно ухо, ляво ухо, дясна ноздра, лява ноздра. Дясна буза, лява буза, горна усна, долна усна. Брадичка, челюст, гърло, дясна ключица, лява ключица, дясна страна на градния кош. Лява страна на градния кош. Среда на градния кош. Пъп, горна част на корема. Долна част на корема. Дясна част на слабините. Лява част на слабините. Дясно бедро, ляво бедро. Дясно коляно, ляво коляно, пръсти на десния крак, пръсти на левия крак. Пръсти на десния крак, пръсти на левия крак. Дясно коляно, ляво коляно, дясно бедро, ляво бедро. Дясна част на слабините, лява част на слабините. Долна част на корема, горна част на корема, пъп, дясна страна на градния кош, лява страна на градния кош, среда на градния кош, дясна ключица, лява ключица, гърло, челюст, брадичка, долна усна, горна усна, дясна буза, лява буза. Дясна ноздра, лява ноздра, дясно ухо, ляво ухо, дясно уко, ляво уко, десен клепач, ляв клепач, дясна вежда, лява вежда, Междувеждие чело, върх на главата. Сега главните части на тялото. Целият десен крак, целият ляв крак, двата крака едновременно, цялата дясна ръка, цялата лява ръка, двете ръце едновременно, цялата дясна страна, цялата лява страна, цялата задна страна, всичко едновременно, цялата предна страна. Всичко едновременно Цялата глава Цялата Цялото тяло Цялото тяло Цялото тяло Представи си цялото си тяло Засили осъзнаването си Цялото тяло Цялото тяло Цялото тяло Осъзнай допирните точки между тялото си и пода. Почувствай допирните точки между тялото и пода. Отчетливите допирни точки тялото и пода. Почувствай как подад те държи в скута си като, като държи си като бебе на ръце. Сега се концентрирай върху тялото си. Така сякаш го виждаш отвън. Погледни го като предмет. Вижи главата. Дрехите си. Цялото си тяло отгоре до долу. Лежащо в позата на мъртвец на пода, в тази стая. Виж тялото си като предмет, като отражение във въображаемо огледало. Гледаш своето собствено отражение в огледалото и виждаш себе си на пода. Своите ходила, крака, корем, граден кош, ръце, длани, облекло, нос, затворени очи, чело, коса. Всичко се, Всичко отразява, се отразява в това огледало, Осъзнаване на тялото като предмет. Увери се сега, че не спиш. Насочи вниманието си към естествения дъх, спокойния дъх, осъзнай дъха в ноздрите си. Естественият дъх протича през двете ноздри и двете струи се срещат в горната част на носа, за да образуват триъгълник. Спонтанният дъх навлиза през отворите на ноздрите, придвижва се нагоре и се събира, за да образува триъгълник звръх между веждието. Усъзнай дъха, преминаваш през двете ноздри. Усъзнай двата дъха по-отделно и едновременно. Мисли за диханията как започват по-отделно от разстояние. Приближават се, преливат между веждите. Сега се концентрирай върху всеки дъх и се опитай да определиш неговата температура. Придвижвай се Ту към единия. Тук към другия. И сравнявай температурата. В йога ние казваме, че дъхът в лявата ноздра е Ида, луната, а в дясната е Пингала, слънцето. Ида. Левият дъх е по-хладен. Пингала, десният дъх, е по-топъл. Продължи осъзнаването на дишането, но си представи сега, че дишаш ту през едната, ту през другата ноздра. Вдишваш през едната ноздра, и издишваш през другата. Нагоре. Надолу. По страните на триъгълника. И след това обратно. Подържай осъзнаването си и започни да броиш всеки дъх. С голямо внимание. Вдишвам отляво, 54. Издишвам дясно 54. Вдишвам дясно 53. Издишвам отляво, 53. 52. 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 30 39 39 38 38 37 37, 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 Два 27, 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22. 21. 21. 20. 20. 19. 19. 18. 18 ize it. sedamize it. Sha nice it. Sha nice it. Тринајсе, Дванайсе, Дванайсе, Единајсе, Единајсе, Десет, Десет, Девет, Девет, 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 Три. Три. Две. две едно. Едно. сега но продължавай да осъзнаваш само дъха. Вдишваш равномерно през двете ноздри, пълно съзнаване без да спиш. Не дей да спиш. А сега, събуди преживяването на тежест в цялото тяло. Осъзнай тежестта във всяка част на тялото, докато произнасям името й. Пръсти на краката, колко са тежки! Пети, глезени, пръстци, колене, бедра, седалище, гръб, корем. Гръден кош, Рамене, ръце, длани, глава Клепачи Цялото тяло Тежест Цялото тяло Тежест Изпитай това чувство на тежест в цялото тяло. Лекота Изпитай лекота в тялото. Прояви чувството за лекота от върха, от върха на главата, цялата глава, рамене, длани, гръб, граден кош, корем, бедра, колене, пръсти, пети, стъпала, пръсти на краката. Прояви усещането за лекота в цялото тяло, от върха до пръстите на краката. Лекотата на тялото може да се развие като усещаш допирните точки между тялото и пода, точка по точка или като цяло, цялата повърхност на допир на тялото до пода. Концентрирай се върху тази област на допир и постепенно сети лекотата. Напред, назад. Продължи с това преживяване, докато чувстваш лекотата. Продължавай. Почувствай как се отделяш от пода. Толкова си лек, че се носиш към тавана с полюшване. Болка Припомни си преживяването на болка. Каквато и да е болка, която си преживял в живота си. Болка в главата, в стомаха. Каквато и да е физическа или умствена болка. Всеки е преживявал болка в определен момент от живота си. Припомни си тази болка. Почувствай я. Опитай се да получиш това преживяване на болка, колкото е възможно по-ясно. Задълбочи осъзнаването си и почувствай болката. Интензивно. Остро. Продължавай да се концентрираш върху преживяването на болка. Удоволствие Опитай се да изпиташ чувство за удоволствие. Каквото и да е удоволствие. Концентрирай се и си припомни чувството за удоволствие. То може да е свързано с осезанието, обонянието, вкуса, слуха, зрението. Какъвто и да е вид умствено удоволствие. Спомни си това удоволствие и се опитай да го развиеш в интензивно преживяване, на екстаз. Мисли за океан, мисли за тъмно син океан и осъзнай вълните този океан се намира във вътрешното пространство, Чидакаша. А надигащите се вълни представляват сънят, несъзнаваното състояние на твоя ум. Осъзнай съня си и се опитай да си представиш това състояние на несъзнаваното като вълните на океана. Отгоре е красивото синьо небе, а отдолу обширният океан с безкрайни вълни. Представи си кладенец, представи си кладенец, в който надничаш, той е тъмен и дълбок, цилиндричен тунел в дълбините на Земята. Има кофа на верига, потапеше в кладенеца и тя се предвижва в бездънната тъмнина, можеш да я почувстваш на веригата на дълбокото, но не можеш да я видиш. Сега извади кофата навън, от тъмнината към светлината. Нека я потопим отново, но този път, ако искаш, можеш да влезеш вътре и аз ще я потопя надолу, и ще я издърпам после отново съвсем безопасно. Сега кофата се придвижва надолу. Ти бавно се спускаш от светлината към тъмнината. Неизвестна се поглъщаща тъмнина. Пълна тъмнина и празнота навсякъде наоколо. Толкова е тъмно, че не можеш да видиш дори себе си, но знаеш и чувстваш, че си там. Слизаш малко по-надолу. С пълно осъзнаване за себе си. Сега те издигам нагоре. Нагоре през тъмнината. Към мъжделивата светлина. От мъжделивата светлина. Към дневната светлина. И извън кладенеца. Попитай се, какво си мисля? Не си мисли, а осъзнай спонтанния мисловен процес. Стани свидетел. Не потискай никоя мисъл. Бъди наблюдател на мислите си. И се питай отново и отново и отново. Какво си мисля, какво си мисля сега, в същото време? установи пълно осъзнаване на всички мисли, които преминават през видимата рамка на твоето съзнание. Сега трябва да се концентрираш върху себе си. Така сякаш правиш асани. Трябва да се опиташ да визуализираш себе си отстрани, как правиш позите. Само чрез психическо осъзнаване. Без да движиш тялото си. Практикувай умствено сурия на маскър. Поздрава към слънцето. Виж се във всяка поза. Едно, две, три, четири. 5 6 7 8 9 Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Сега виж се как лежиш долу. Визуализирай се в Шавасана, позата на мъртвеца. От Шавасана се придвижи в Шарвангасана, свещ. халасана рало противоположната на нея Матсясана риба Сега пащи Монтанасана, угаването напред, Буджангасана, Кобра, извиване нагоре. падмасана лотус и после ширшасана стойката на глава вери, дали не спиш. Сега ще пътуваш своето минало, по същия начин както си пътувал от миналото към настоящето. Ще вървиш в постъпките на своята памет и съзнание от този момент назад. Миналото е част от времето, а времето е част от ума. Обикновенно вървим напред във времето. Този път се опитай да вървиш назад. И с припомнене на миналото, ще започнеш да навлизаш в по-дълбоките недра на съзнанието. Опитай се да си спомниш какво се е случило от сегашния момент до момента на ставането ти тази сутрин. Трябва да се върнеш във времето. Така сякаш гледаш филм, който се върти отзад напред. Или, ако не е филм, то серия от снимки спомни си всичко до началото на тази йога нидра припомни си какво си правил в периода половин час преди това спомни си важните обекти и чувства през това време и после продължи процеса на половин или едночасови стъпки, до момента на събуждане. Стъпка по стъпка. С пълно осъзнаване. Какво си правил, мислил, чувствал. Когато приключиш, върни ума си направо обратно в настоящето и се увери, че не си заспал. Недей да заспиваш. Ти изброя имената на няколко предмета и трябва да се опиташ да си ги представиш. Колкото е по-възможно по-добре. На нивото на чувствата, осъзнаването, емоциите, въображението. Трябва да вървиш със същата бързина като мен. Умът ти да прескача от образ на образ. Не губи време да се концентрираш върху тях. Не спирай да се движиш. Изправен Христос. Мъждукаща свещ. Плачеща върба. Високо палмово дърво. Кола, движеща се по път. Мъртво тяло, горящо на огън. Скупчени цветни облаци, жълти облаци, сини облаци. Звезда нощ, пълната луна. Изправено куче, легнала котка. Движещ се слон, препускаш кон. Изгряващо слънце, залязващо слънце. Океан с вълни. Изправен Христос. Голямо езеро чиста вода. Син лотос. Бял лотос. Розов лотос. Златна паяжина. Пясъчен бряг на широка река. Лодка, плуваща по водата. Вълни. Мъртво тяло, горящо на огън. Човешки скелети. Себе си без дрехи. Съвсем гол. Златна нишка, която излиза от пъпъти. И стига небето, кръст над църква, в църквата моляш се свещеник, коленичил поклонник, пушек от комин, издигаш се над стара къща, студена зима, огън горящ в къщата, Денят на зазоряване, биеща камбана, монах с обръсната глава, и йога седяш дълбока медитация, буда в покой, Христос изразяваш състрадание, Засили осъзнаването си. Засили осъзнаването си. И виж. Един безкраен океан. Спокоен. Тих. И се опитай да откриеш звук. Има звук, безкраен океан, тъмно зелени джунгли на брега, змии, лъвове и кози, които живеят заедно в приятелство. От брега започва път. Който води към самотна каштурка в джунглата. И отвън седи йога в поза Лотос. Има запален огън и мирише на ароматни пръчици. Усеща се, уханието над светя и една атмосфера на спокойствие. Навсякъде наоколо може да се чуе звукът Ом на певното отекване на Ом над безкрайния океан. Стани свидетел сега на своето осъзнаване, не на тялото, не на сетивата, не на ума, на нищо друго. Освен различните видове осъзнаване, осъзнай, че наблюдаваш себе си, вгледай се навътре и се опитай да осъзнаеш Он си, който гледа, който осъзнава онова което правиш до сега и дивчи да каша влез в пещерата на Читакаша. Вътре в нея има горяща светлина. Откри тази светлина. Откри тази светлина и едно малко златно яйце в центъра на светлината. Много ярко за с много светлина. Решението. Решението. Сега трябва да си спомниш своето решение и да го повториш три пъти. С максимално чувство и осъзнаване. Три пъти. Например. Аз ще пробудя своят духовен потенциал. Аз ще пробудя своя духовен потенциал. Аз ще пробудя своя духовен потенциал. Сега остави всякакви усилия и пренеси вниманието си към естественото дишане, естественото вдишване и издишване в ноздрите. Подържай осъзнаването на дъха си и в същото време развий осъзнаване за физическата релаксация. Осъзнаване на релаксацията и осъзнаване на физическото ти съществуване. Осъзнай физическото съществуване на тялото си. Развии осъзнаването на тялото си. Представи си как лежиш на пода. Изведи ума си навън, и си представи стаята около себе си. Остави ума си да се обърне изцяло навън. Не отваряй очи. Ти практикуваш йога нидра. Осъзнай този факт. Полежи спокойно, докато вниманието ти се обърне изцяло навън. Започни да се движиш. Раздвижи тялото си и се протегни. Има време. Не бързай. Когато се увериш, че си напълно буден, бавно се изправи до седнало положение и отвори очи. Практиката на йога нидра завърши. Харион, тат. Sağ ol.